ЧАСТИНА ДРУГА КРАЇНА СВЯТИХ РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ У ВЕЛИКІЙ СОЛЯНІЙ ПУСТЕЛІ У середній частині величезного північноамериканського континенту лежить понура, безплідна пустеля, яка здавна слугувала перепоною на шляху цивілізації від С'єра-Невади до Небраски, від ріки єлло на півночі до Колорадо на півдні, розпростерлася країна безлюддя і тиші. Але природа виявила свій норо навіть у цій похмурій пустелі. Тут є високі, вкриті сніговими шапками гори і темні невеселі яруги. Скелясті ущелени, якими пливуть стрімкі потоки і широкі долини. Взимку білі від снігу, а влітку сірі від солончакового пилу. Але всюди однаково голо, непривітно та сумно. У цій країні відчаю немає людей. Іноді, шукаючи нових місць для полювання, туди заходить... Індіанське плем'я повні або чорноногих, але навіть найбільш відчайдушні сміливці, раді якнайскоріше покинути цілоховисні долини і повернутися до рідних степів. То тут, то там, низпорять чагарниками койоти, трепотів в повітрі крилами канюк і вряди годи блукає, перевалюючись темною улоговиною Сірий ведмідь, який шукає поживи серед голих скель. Оце й всі мешканці тамтешньої глухомані. У цілому світі не знайти краєвиду, сумнішого за той, який відкривається з північного схилу С'єра-Бланки. Аж до обрів тягнеться нескінченна пласка долина, вся вкрита солончаковим пилом. Лише подекуди на ній темніють низенькі кущики чапаралю. Далеко на обрії височі довге пасмо гір, чиї зубчасті верхи вкриває сніг. На всьому цьому величезному просторі немає жодних ознак життя, жодного сліду живої істоти. У сталево-блакитному небі ані пташки. І ніщо не ворушиться – на темно-сірій землі все огортає цілковита тиша. Скільки не прислухатимешся, не почуєш серед цієї великої пустелі ані звуку. Тут панує мовчанка, непорушна, гнітюча тиша. Вже було сказано, що в цій долині немає ні сліду життя. Але це не зовсім так. Із висоти с'єра бланки видно дорогу, що в'ється пустелою і зникає десь у долині. Вона поорана колесами і витоптана ногами багатьох шукачів щастя. Вздовж дороги, виблискуючи під сонцем, яскраво біліють на сірому солончаку якісь речі. Підійдіть, погляньте на них. То кістки одні великі й грубі, інші дрібніші і тонші. Великі кістки бичачі, менші людські. На півтори тисячі миль можна простежити страшний караванний шлях за рештками тих, хто загинув у дорозі. 4 травня 1847 року все це побачив перед собою самотній подорожній. Зовні він скидався на духа чи демона цієї місцини. З першого погляду важко було визначити чи сорок йому років, чи шістдесят. Обличчя його сухе і виснажене, обтягувала бура. Схожа на пергамент шкіра, довге темне волосся і бороду вкрила сріблом сивина. Запалі очі горіли неприродним блиском, а рука, що стискала рушницю, нагадувала руку кістяка. Щоб не впасти, він спирався на рушницю, хоча, судячи з високого зросту і могутньої статури, повинен був мати міцне витривале здоров'я. Але схудле обличчя та одежа, що, мов торбини, звисали на його висохлому тілі, виразно свідчили, чому він виглядає немічним старцем. Він помирав. Помирав з голоду і з праги. Зібравшись в останнє насили, він зійшов у долину, потім піднявся вгору, марно сподіваючись знайти аби краплину води. Але побачив перед собою лише соляну пустелю і пасмо диких гір у далині, жодного кущика чи дерева, жодного сліду води. На всьому цьому неозорому просторі не видно було ані промінця надії. Шаленими, розгубленими очима він поглянув на північ, на схід, на захід і зрозумів, його мандрам настав кінець, і тут, на голій скелі, він стріне свою смерть. Чи не все одно тут, чи за двадцять п'ять років на подушках. Пробурмотів він, сідаючи в затінку біля великої брили. Але перш ніж сісти, він поклав на землю непотрібну тепер рушницю та великий клунок, зав'язаний сірою хусткою, який він ніс, перекинувши через праве плече. Клунок був, здається, надто важким для нього. Знявши з плеча, він не втримав його в руках і майже впустив на землю. Вмить розлігся жалісний крик. Із хустки висунулось маленьке, злякане личко з блискучими карими оченятами а потім два брудні, кругленькі кулачки. — Ти вдарив мене! — сердито промовив дитячий голосок. Справді винувато промовив подорожній. — Пробач, я ненароком. Говорячи це, він розв'язав хустку. В ній лежала гарненька дівчинка років п'яти, в чистенькій черевичках, рожевій сукенці і полотняному фартушку. Це свідчило про те, що її вдягала дбайлива мати. Личко дівчинки зблідло і схудло, але судячи, з її міцних ніжок та рученят дівчинці довелося зазнати менше лиха, ніж її захисникові. — Тобі боляче? — стурбовано спитав він, побачивши, як дівчинка, засунувши пальці в скуйовжені золоті кучерики трепотилицю. — Поцілуй, і все буде гаразд, — поважно сказала вона, підставивши, Ближче забити місце. Мама завжди так робить. Де мама? Мама пішла. Ти, мабуть, скоро її побачиш. Пішла? Мовила дівчинка. Чому ж вона не сказала на все добре? Вона завжди так робила, коли йшла до тітоньки на чай. А тепер їй нема вже три дні. Так пити хочеться. Чи нема тут води, або чогось поїсти? Нема нічого, люба. Почекай трохи, і все буде гаразд. Поклади на сюди голівку, тобі стане легше. Нелегко говорити, коли губи сухі, як папір. Але краще вже я розкажу тобі, як лягли карти. Що це в тебе? Які гарні? які чудові, захоплено вигукнула дівчинка, підібравши два блискучі шматки слюди. Коли ми повернемось додому, я подарую їх братикові Бобу. Скоро ти побачиш іще гарніші речі, впевнено відповів чоловік. Тільки зачекай трошки. Ось що я хотів тобі сказати. Чи пам'ятаєш ти, як ми пішли від річки? Так. Ми сподівалися, що невдовзі прийдемо до іншої річки. Але щось підвело нас. Чи компас, чи карта, чи щось іще. І ми заблукали. Вода скінчилася. Ми зберегли краплинку для вас, діточок. І... і... І тобі нічим було вмитися? Серйозним голоском перервала мала, заглядаючи йому у сумне обличчя. Так, і попити теж нічого. Спочатку помер містер Біндер, потім індіанець Піт, потім місіс Макгрегор, Джонні Гонс і нарешті твоя мама. «Мама теж померла!» скрикнула дівчинка, закрилася личком у фартушок і гірко заплакала. «Так, усі померли, крім нас і з тобою. Тоді я надумав поглянути, чи нема води в тій стороні, закинув тебе на плечі і ми рушили далі. А тут, здається, ще гірше. Тепер нам зовсім нема на що сподіватися. — То ми теж помремо? — спитала дитина, піднявши залите слизьми личко. Виходить, нібито так. — Чого ж ти мені не сказав раніше? — зраділа вона і засміялася. — Я так злякалась. Але ж коли ми помремо, то підемо до мами. — Ти підеш, Люба. І ти теж. Я розкажу мамі, який ти добрий. Вона зустріне нас на дверях раю з великим глечиком води. І цілою купою гречаників, гарячих, підсмажених, ми з Бобом так любили їх. А чи довго ще чекати? Не знаю. Мабуть, не довго. Його очі спинилися на північному обрії. Там, на блакитному склепінні неба, з'явилися три темні цятки, що миті вони більшали, і незабаром перетворилися на трьох великих бурих птахів, що покружляли над головами подорожніх і посідали на скелю, трохи вище від них. То були канюки, хижаки західних долин, чия поява провіщала смерть півники і курочки, радо вигукнула дівчинка, показуючи на зловісних птахів і заляскала в долоньки, щоб вони знов злетіли. Скажи, ну, а це місце теж створив Бог? Звичайно, Бог. Мовив її товариш, якого збудило від задуми це несподіване запитання. Він створив Іллі «І Місурі теж створив», – вела далі дівчинка. «А це місце, мабуть, хтось інший створив і погано створив. Він забув про воду і дерева». «То, може, помолимось?» – нерішуче запропонував чоловік. «Але ж іще не вечір», – відповіла вона. «Дарма. Ще не час для молитви, але Бог не образиться». — Їй право. Прочитай ті молитви, яка читала щовечора у фургонові, коли ми їхали долинами. — А чому ти сам не хочеш? — спитала дитина, здивовано, розплющивши очі. — Я позабував їх. — відповів він. — Я не молився відтоді, як був трохи старшим за тебе. — Ти молився, а я... Повторюватиму за тобою. Тоді стань на коліна, і я теж стану, відказала мала, простеливши на землі хустку. Склади руки отак тобі одразу стане добре. То було дивне видовище, якого проте ніхто не бачив, окрім конюків. На простеленій хустці стояли поруч на колінах двоє подорожніх пустотлива дитина та відчайдушний загартований життям бурлака його зморений вид і кругленьке личко дівчинки були спрямовані вгору дивлячись у безсмарне небо вони палко молилися тій страшній силі з якою засталися сам на сам Два голоси. Один тоненький і чистий, другий низький і Вони благали милості та прощення. Скінчивши молитву, вони сіли в затінку, колобрили. Дівчинка швидко заснула, поклавши голівку на широкі груди свого захисника. Він довго вартував її сон, але природа врешті взяла своє. Три дні й три ночі він не зімкнув очей і не давав собі перепочити. Обважнілі по поволі опускалися, а голова все нижче і нижче схилялася до грудей. Доки посивіла борода, не торкнулася золотавих кучеріків його маленької товаришки. Обоє заснули міцним сном без сновідінь. Якби по-дорожньому вдалося здолати сон, то за півгодини він побачив би дивовижну картину. Далеко на обрії соляної пустелі з'явилася хмаринка пилу. Спочатку ледве-ледве помітна, злита з далеким туманом. Вона поволі більшала і ширшала, доки не перетворилася на чітку щільну хмару. Ця хмара росла далі, і нарешті стало зрозуміло, що її здіняла безліч живих істот. У більш родючій місцині можна було подумати, що то велика череда бізонів, які, звичайно, пасуться у степах. Але серед дикої пустелі це було неможливо. Вихор пилу наближався до самотньої скелі де спочивали двоє бідолах. Крізь пил проглядали парусиновий покрівлі фургонів і постаті озброєних вершників. Загадкове видовище виявилось великим караваном, що сунув з заходу. Але що тут був за караван? Коли початок його наблизився до підніжжя скелі, кінця ще не було видно. Перетинаючи неосяжну долину, тягнулися валками фургони і вози, вершники і піші люди. Незліченні юрми жінок гнулися під своєю ношею, діти бігали коло возів і визирали з-під білих покрівель. Це, напевно, були не просто переселенці, а ціле кочове плем'я, що його якісь обставини... Змусили шукати собі нового пристановища. У чистому повітрі над цим величезним людським натопом лунав різноголосий гомін, змішаний з рипінням коліс та іржанням коней. Гомін той був дуже гучний, але й він не збудив двох знесилених подорожніх, що спали коло брили. На чолі каравану їхало кілька вершників із суворими, нерухомими обличчями, в темній полотняній одежі та з рушницями. Біля підніжжя скелі вони зупинилися і почали між собою радитись. Криниці праворуч, браття! Мовив один із чисто виголеним обличчям, жорсткими вустами і сивим волоссям. Праворуч від сьєра бланки! Отже, ми вийдемо до Ріо-Гранде, сказав інший. Не бійтеся залишитися без води, вигукнув третій. Той, хто міг добути воду з каменя, не покине своїх обранців. Амінь, амінь, підхопили інші. Вони зібралися рушати далі, коли раптом наймолодший і найпильніший серед них несподівано скрикнув: показавши на зубчасту скелю над ними. Вгорі, на сірому камені, майорів рожевий клаптик. Вершники миттю зупинили коней і перекинули рушниці на груди. Відокремившись від каравану, до них прискакало, вчував ще кілька вершників. У всіх на вустах було слово «червоношкірі». «Тут не може бути багато індіан», – сказав підстаркуватий чоловік, що, очевидно, командував загоном. «Ми пройшли землю повні, а інших племен по цей бік гір немає. Я піду вперед і погляну, брате Стенджерсоне!» – гукнув один із вершників. «І я, і я!» – залунало здюжину голосів. «Залиште коней тут!» «Ми чекатимемо вас унизу», – відповів старший. Замить молоді люди скочили з коней, прив'язали їх і полізли кручою вгору до рожевого клаптя, що збудив їхню цікавість. Вони лізли швидко і тихо з тією спритністю та впевненістю, яка буває лише у досвідчених лазунів. Ті, що стояли внизу, стежили – як вони перестрибували з каменя на камінь, доки не побачили їхніх постатей на тлі неба. Юнак, що першим здійняв тривогу, випередив решту. Ті, що йшли слідом, раптом побачили, як він розкинув руки, і, наздогнавши його, теж зупинилися, вражені небаченим видовищем. На невеличкому плаю, що він голу вершину, височила величезна брила, і біля неї лежав високий, але страшенно схудлий бородатий чоловік. Безжурне його обличчя і рівне дихання свідчили, що він міцно спить. Поряд, обнявши його засмаглу, жилову шию, кругленькими білими рученятами лежала дівчинка. Її, Золотоволоса голівка спочивала на його потертій вельветовій курці. Рожеві її вуста трішки розійшлися у греливій усмішці, показуючи рівний рядок білосніжних зубок. Гладенькі ноженята та дівчинки в білих панчихах і чистеньких черевичках із блискучими пряжками дивним чином контрастували з довгими, висохливи ногами її товариша. Над ними, з краю скелі, похмуро сиділи три канюки. Побачивши нових прибульців, вони з хрипким сердитим клекотом повільно злетіли в повітря. Крики бридких птахів збудили від сну подорожніх, вони розгублено озирнулися. Чоловік звівся на ноги і поглянув униз, на долину, що була безлюдною, коли його зморив сон. А тепер там роїлося безліч людей і тварин. Не вірячи своїм очам, він провів висохлою рукою по обличчі. Оце, напевно, і є пересмертна маячня, пробурмотів він. Дитина стояла поряд, тримаючися за його одяг, і мовчки дивилася навкруги широко розплющеними здивованими очима. Прибульці зуміли одразу переконати бідолах, що їхня поява невидиво. Один з них підняв дівчинку і посадив собі на плече, а двоє інших, підтримуючи її змученого рятівника, допомогли йому підійти до фургонів. «Мене звуть Джон Фер'є», пояснив подорожній. «Нас було... «Двадцять двоє. Засталися лише я і ця крихітка. Інші загинули з голоду із Праги ще там, на півдні. – Це твоя донька? – спитав хтось. – Так, моя, – рішуче сказав подорожній. – Моя, адже я її врятував, і нікому її не віддам. Відтепер вона Люсіфер є. – А ви хто такі? – запитав він, – зацікавлено оглядаючи рослих, засмаглих людей. «Вас тут цілий натовп!» «Майже десять тисяч!» – відповів один з юнаків. «Ми, божі діти, у вигнанні! Обранці ангела Мирона!» «Ніколи про такого не чув!» – мовив подорожній. «Багацько ж у нього обранців!» «Не смій блюзнити!» – суворо вигукнув інший. Ми ті, хто вірить у святі заповіді, написані єгипетським письмом на дошках кутого золота, що були вручені святому Джозефові Сміту Пальмірі. Ми йдемо знову, що в штаті Іллінойс. Там стоїть наш храм. Ми шукаємо прихистку від жорстоких людей і безбожників, нехай навіть і в пустелі. Назва нову Напевно, щось нагадала Джонові Фер'є. «Я знаю», – сказав він. «Ви мормони?» «Так, ми мормони», – в один голос відповіли незнайомці. «Куди ж ви йдете?» «Ми не знаємо. Нас веде рука Господня в особі нашого пророка. І зараз ти постанеш перед ним. Він скаже, що з тобою зробити». Тим часом вони вже зійшли до підніжжя гори, їх оточив натовп прочан. Бліді тихі жінки, здорові і веселі діти та стурбовані суворі чоловіки. Побачивши виснаженого подорожнього та його маленьку товаришку, вони вигукували слова подиву і співчуття. Але їх вели далі, не зупиняючись, поки не наблизилися до фургона, що був більший і краще, багаче оздобленим за інші. Його тягнув шестерик коней. Інші фургони були запряжені парою або щонайбільш четвериком. Поруч із візником сидів чоловік років тридцяти. Така велика голова і вольове обличчя могли бути лише в поводиря. Він читав грубу книжку в бурій оправі. Коли натовп мормонів підійшов, проводир відклав книжку вбік і уважно вислухав розповідь про те, що сталося. Потім обернувся до подорожніх. Ми візьмемо вас із собою, врочисто промовив він. Якщо ви приймете нашу віру, ми не будемо терпіти вовків у нашій череді. Якщо ж ви станете черв'яками. «Що поволі роз'їдають плід, то нехай ваші кістки краще зотліють у пустелі! Чи згодні вийти з нами за таких умов? Я піду з вами, хай там що буде!» Вигухнув Фер'є з таким запалом, що суворіші старішини не змогли стримати посмішки. Лише поважне, виразне обличчя проводиря не змінилося. — Візьми їх, брате Стенджерсоне, — мовив він. — Нагодуй його і дитину. Доручай тобі також навчити їх нашої святої віри. Проте ми марнуємо час. Уперед! До Сіону! — До Сіону! — вигукнув натовп мормонів, і цей клич, підкоплений іншими, пролетів довгим караваном і згас десь далеко, перетворившись на неясне бурмотінь. Заляскали ботоги, зарипіли колеса, фургони рушили, і караван знову помандрував пустелою. Старійшина, що мав опікуватися двома подорожніми, побів їх до свого фургона, де на них уже чекав обід. «Залишайтеся тут», – сказав він, – «за кілька днів ти зовсім одужаєш, але пам'ятай, що віднині і навіки». Ти належиш до нашої віри. Так сказав Брігем Янг, а його вустами промовляв Джозеф Сміт. Тобто голос Божий. Розділ 9 Квітка Юти. Не варто, мабуть, згадувати всі біди та негаразди, що їх довелося зазнати тікачам мормонам поки вони нарешті знайшли собі пристановище. З нечуваною в історію впертістю вони пробиралися від берегів Місісіпі до західних схилів скелястих гір. Дикуни, хижі-звірі, голод, спрага, знемога, хвороби, усі перепони, які природа ставила на їхньому шляху, вони долали з англосаксонською наполегливістю. І все ж таки довга дорога та нескінченні біди зранили серця навіть у найсміливіших. Тому всі вони як один упали на коліна в щирій молитві, коли побачили внизу широку, залиту сонцем долину юти, коли почули з вуст свого поводиря, що це і є земля обітована, і що ця незаймана земля віднині належатиме їм навіки». Янг виявив себе не тільки рішучим проводарем, але й кмітливим управителем. З'явилися карти і креслення майбутнього міста. Довколо було розбито ділянки для ферм, що роздавалися кожному за його становищем. Крамарям дали змогу зайнятися торгівлею, ремісникам своїми ремеслами. Міські вулиці та майдани виростали не би забелінням чарів. У долині осушували болота, ставили огорожі, розчищали поля, саджали, сіяли, і наступного літа вона вже була золота від достиглої пшениці. Все швидко зростала в цій дивній оселі. Та найшвидше зростав великий храм посеред міста. Щодня він ставав усе вищим та ширшим із самісінького світанку до пізньої ночі біля цього пам'ятника, який споруджували переселенці, тому, хто провів їй крізь усі небезпеки, стукотіли молотки і вищали пилки. Двоє подорожніх, Джон Фер'є і дівчинка, яка ділила з ним долю, як названа дочка, пройшли з мормонами до кінця їхньої великої мандрівки. Мала Люсі Ферє. Залюбки подорожувала у фургоні старішини Стенджерсона, де разом з нею були три мормонові жінки та його син, жвавий, свавільний хлопчина двадцяти років. Дитяча душа легко забуває гори, і мала, швидко опам'яталася від удару, завданого смертю матері. Невдовзі вона стала пестункою жінок, і звикла до нового життя на колесах під парусиновою покрівлею. А тим часом Фер'є, одужавши після своїх бурлакувань, виявився корисним провідником і невтомним мисливцем. Він так швидко здобув повагу від своїх нових товаришів, що вони, завершивши подорож, одноголосно вирішили, що Фер'є заслуговує на такий самий великий і родючий шмат землі, як і всі інші переселенці, окрім, звичайно, самого Янга, і ще Стенджерсона, Кембела, Джонстона і Дребера, чотирьох головних старішин. На своїй фермі Джон Фер'є спордив міцну дерев'яну хатину, яку згодом розбудував, тож за кілька років, Житло його перетворилось на простору садибу. Він був практичною людиною, розумною і заповзятою до роботи. Залізне здоров'я дозволяло йому працювати зранку до ночі. Отож, на фермі йому велося якнайліпше. За три роки він мав статки більші, ніж у сусідів за шість. Став заможною людиною. За дев'ять – багатієм, а за дванадцять – у цілому Солт-Лейк-Сіті, не знайшлося б і дюжини господарів, які б змогли до нього дорівнятися. Від великого солоного озера до далеких гір Восач не було славнішого імені, ніж ім'я Джона Фер'є. Лише одна єдина річ засмучувала та ображала його одновірців. Ніякі благання та умовляння не могли його змусити взяти собі, подібно до інших кількох жінок. Він ніколи не пояснював своєї відмови, але дотримувався цього рішення твердо і непохитно. Дехто докаряв йому за зневагу до обраної віри, дехто гадав, що він просто скупар і не хоче зайвих витрат. Інші подейкували, що то через давнє кохання, і десь на берегах Атлантики за ним досі сумує білява красуня. Але й надалі Фер'є залишався неодруженим. В усьому іншому він суворо дотримувався віри переселенців і був відомий як побожний і чесний чоловік. Люсі Фер'є зростала в дерев'яній хатині і допомагала названому батькові в усіх його справах. Матір няню їй замінили свіже гірське повітря та цілющі пахощі сосен. Час минав, і щороку вона ставала вищою і дущою. Щоки її рум'янішали, хода ставала гнучкішою. І не в одного подорожнього що проїжджав повз ферму фер'є, прокидалися давно вже заснулі почуття, коли він бачив струнку дівочу постать, яка бобаніла на пшеничному полі чи сиділа верхи на батьківському мустангові. Вона підганяла його легко і спритно, як справжня донька заходу. Пуп'янок став квіткою, і того року, коли її батько зробився Найбагатшим серед фермерів вона перетворилася на найкращу дівчину в усій юті. Не батько, звичайно, був перший, хто помітив, як дитина стала жінкою. Батьки рідко це помічають. Ця таємнича зміна відбувається невловимо і поволі. Її неможливо визначити датою. Навіть сама дівчина цього не усвідомлює доки від дотику чієїсь руки або від звуків голосу не затріпочі її серце, доки вона з гордістю і страхом не відчує, що в ній зріє щось нове і велике. Мало з жінок не запам'ятає на все життя той день і той випадок, що провістив їй світанок нового життя. Для Люсі Феріє цей випадок не був дрімницею, не кажучи вже про те, що він змінив як її власну долю, так і долі багатьох інших людей. Був теплий червневий ранок, і святі останніх днів працювали як бджоли, недарма вони обрали своїм знаком вулик, над полями, над вулицями линув робочий гомін. Курними шляхами тяглися довгі валки навантажених мулів. Вони йшли на захід, бо в Каліфорнії спалахнула золота лихоманка, і суходолом дорога пролягала через міста обранців. Туди ж ішли череди овець і волів з далеких пасовиськ, каравани втомлених переселенців, нескінченні мандри однаково зморювали і людей, і коней. Крізь цей строкатий натовп, із вмінням досвідченої наїзниці мчала на Мустангові Люсіфер'є. Обличчя її зарум'янилося, довге каштанове волосся розвивалося за спиною. Батько послав її до міста в якійсь справі, і вона, думаючи лише про ту справу і про те, як її виконати, з молодечою хвацькістю в'їхала всередину на Золотошукачі Виснажені довгою дорогою, зачудовано дивилися їй у слід. І навіть спокійні індіанці, обвішані звірячими шкурами, забувши про свою збайдужілість, милувалися красою дівчини-блідолички. Вона вже доїхала до околиці міста, але там шлях їй перегородила велика череда худоби яку ледве стримували півдюжини розлючених пастухів. Люсі, що палала нетерпінням, здалося, ніби череда розступилась, і вона вирішила проїхати через цю прогалину. Але тільки-но дівчина опинилася серед худоби, як тварини, знову з'юрмилися, і вона закрутилася в живому потоці, оточена з усіх боків круторогими волами, чиї очі наливалися кров'ю. Дівчина вміла дати собі раду з худобою, отож ні трохи, не розгубившись, все далі і далі підганяла коня, сподіваючись продертися крізь череду. Але як на лихо, один з волів, чи то випадково, чи то навмисне, зачепив рогом мустанга і розлютив його. Мустанг! Захрипивши, став дибки і заборсався так, що якби Люсі була менш досвідченою наїзницею, він неодмінно скинув би її з сідла. Становище було небезпечне. Щоразу, опускаючи передні копита, шалений кінь наражався на роги і знову ставав дибки, скаженіючи іще більше. Дівчина, що сили, намагалася втриматися в сідлі, бо інакше на неї чекала страшна смерть під ратицями огрядних переляканих волів. Від несподіваної тривоги в неї запаморочилась голова, а рука, що стискувала повідця, ослабла. Задихаючись від пилу, від духу розлючених тварин, вона трохи не кинула звідчою повіддя, коли раптом почула ласкавий голос і зрозуміла, що їй прийшли на підмогу. Тієї самої миті смаглява міцна рука схопила зляканого коня за гнуздечку і незнайомий вершник, протискуючись між чередою, невдовзі вивів його на околицю міста. Сподіваюся, з вами все гаразд, міс? шанобливо спитав незнайомець. Вона глянула на його засмагле, бадьоре обличчя і весело засміялася. Я страшенно перелякалася, простодушно мовила вона. Але й гадки не мала, що мій Пончо так боятиметься черди волів. Дякувати Богові, що ви втрималися в сідлі, серйозно промовив незнайомець. То був високий молодик у грубій мисливській курці, який сидів на дужому чалому коні і мав за плечима довгу рушницю. «Ви, напевно, дочка Джона Фер'є», – зауважив він. «Я бачив, як ви виїжджали з його ферми. Коли побачите його, спитайте, чи пам'ятає він Джеферсона Гоупа із сент луїса Якщо він той самий Фер'є, то вони з моїм батьком були давні друзі. То, може, ви самі зайдете і спитаєте?» – спокійно сказала вона. Молодикові, мабуть, сподобалася ця пропозиція. Темні очі його задоволено заблищали. «Я охоче завітав би», – мовив він. «Але ми два місяці блукали в горах, і я не знаю, чи зручно мені отак набиватися в гості. Доведеться йому приймати нас такими, якими є. Він прийме вас із великою вдячністю, і я так само» відповіла вона. Він так любить мене, якби мене потоптали оці воли, він сумував би все життя. І я теж, сказав незнайомець. Ви? А вам що до того? Адже ми навіть не друзі. Смагляве обличчя молодого мисливця так спохмурніло, що Лісі Фер'є гучно засміялися. О, не беріть цього до серця, мовила вона. Звичайно, ви тепер наш друг. Приходьте до нас неодмінно. А зараз треба їхати, бо батько мені більше нічого не доручатиме. До побачення. На все добре, відповів він, і, знявши своє широке сомбреро, нахилився до її маленької ручки. Вона круто завернула мустанга, цьохнула його ногаєм і помчала широким шляхом знявши за собою куряву молодий Джефферсон Гоуп невеселий і мовчазний повернувся до своїх товаришів вони шукали в горах Невади срібло і подалися до Солт Лейк Сіті сподіваючись зібрати гроші для розробки відкритих ними копал він був так само захоплений цією справою як і товариші поки ця несподівана пригода не повернула його думки в інше річище. Образ чудової дівчини, чистої як вітерець Єри, глибоко заполонив його палке нестримне серце. Коли вона зникла з очей, він зрозумів, що відтепер для нього почалося нове життя. І ні оборудки зі сріблом, ні будь-які інші справи не переважать це раптове, незбориме почуття. То була не юнацька, мимовільна закоханість, а буремна, шалена пристрасть людини, сильної волі та владної вдачі. Він звик домагатися всього, чого бажав. Він заприсягся собі, що здобуде бажаний тепер, якщо це залежатиме лише від напруги всіх зусиль і від наполегливості, на яку тільки він здатен. Того самого вечора він завітав до Джона Фер'є і надалі відвідував його так часто, що невдовзі став своєю людиною на фермі. 20 років Джон, не покидаючи долини, заглиблений у роботу, не мав жодної нагоди почути новини зі світу. А Джеферсон Гоуп чимало міг розповісти, та й оповідач він був такий що його зацікавлено слухали і Люсі, і її батько. Він був піонером у Каліфорнії, знав багато дивовижних бувальщин про те, як за тих борхливих днів росли та гинули цілі багатства. Він був розвідником диких земель, шукав срібло в горах, полював, працював на ранчо. Коли щось обіцяло небезпечні пригоди, Джеферсон Гоупт Завжди там був. Незабаром він став улюбленцем старого фермера, що не скупився на хвалу його чеснотам. Люсі тоді, звичайно, мовчала, але рум'яні її щоки та радісні, блискучі очі ясно промовляли, що її серце вже не належить їй. Простодушний батько, мабуть, не бачив цих ознак, але вони не пройшли повз увагу того, хто завоював її кохання. Був літній вечір, коли він під'їхав до ферми і скочив з коня біля воріт. Вона саме стояла на порозі і пішла йому назустріч. Він припнув коня до огорожі і попрямував стежкою. «Я їду, Люсі», – мовив він, беручи її руку, та ніжно заглядаючи в очі. Я не прошу вас їхати зі мною зараз, але чи готові ви поїхати зі мною, коли я повернуся? — А коли то буде? — спитала вона, червоніючи та сміючись. — Десь через два місяці я приїду і заберу вас, Люба. Ніхто не посміє стати поміж нами. — А батько? — спитала вона. Він погодиться, якщо в копальнях мені добре поведеться. А я не маю у тому сумнівів. Ну, якщо ви з батьком вже домовилися, то мені нема чого казати. Прошепотіла вона, притулившись щічкою до його широких грудей. Слава тобі, Господи! Хрипко промовив він, нахилився і поцілував її. Отже, згода. Чим далі я залишатимусь тут, тим важче мені буде виїхати. Мене чекають у копальнях. На все добре, люба моя, побачимося через два місяці. Він нарешті одірвався од неї, скочив на коня і шаленим чвалом помчав геть. Навіть не озирнувся, не мов би боячися, що не зможе виїхати, коли побачить її ще хоч один раз. Люсі, стоячи біля воріт, дивилася йому вслід, поки він не зник з її очей. Тоді обернулася і пішла додому. Ця найщасливіша дівчина в усій юті. Розділ десятий. Джон Фер'є розмовляє з пророком. Три тижні минуло відтоді, як Джеферсон Гоуп та його товариші покинули Солт Лейк Сіті. Серце Джона Ферє щеміло від суму, коли він думав про повернення молодика та неминучу розлуку з названою дочкою. Проте щасливе світло її личко діяло на нього сильніше, ніж будь-які благання, і він майже змирився з неминучістю. У глибині своєї мужньої душі він давно вже вирішив, що ніяка сила не змусить його видати дочку за мормона. Він узагалі вважав такий шлюб не за шлюб, а за справжню ганьбу. Хай би що він думав про засади мормонської віри, у цьому рішенні він був непохитний. Звичайно ж, йому доводилося мовчати, Бо в країні святих тоді було небезпечно виголошувати єретичні думки. Так, небезпечно. Настільки небезпечно, що навіть найбільш благочистиві не наважувалися розмовляти про віру інакше, ніж пошипки, побоюючись, що їхні слова будуть хибно витлумачені і накличуть на них негайну кару. Жертви переслідування – самі зробилися переслідувачами і визначалися у тому нечуваною жорстокістю. Ані севільська інквізиція, ані німецький фемгеріхт, ані таємні товариства Італії не могли створити страхітливішої машини своїх дій, ніж та, що чорною хмарою покрила штат Юта. Невідомість і таємничість, що огортали її робили цю машину вдвічі жахливішою. Вона була всюди суща і всемогутня, проте діяла незримо і нечутно. Чоловік, що дозволяв собі сказати хоч слово супроти мормонської церкви, раптово зникав, і ніхто не віддав, де він і що з ним скоїлося. Хоч скільки чекали на нього жінка й діти, їм не судилося більше побачити чоловіка і батька і дізнатися, чого він зазнав у руках таємних суддів. Необачне слово чи необережний вчинок неминуче вели до знищення винного, але ніхто не знав, що за жахлива сила пригнічує їх. Тож немає нічого дивного, що люди жили там, у вічному страху, і навіть серед пустелі не насмілювались пошибки ділитися своїми тяжкими сумнівами. Спершу ця таємна моторошна сила карала лише непокірних тих, хто, прийнявши мормонську віру, одступивсь від неї чи порушував її приписи. Невдовзі, однак, її стали відчувати на собі. Все більше і більше людей, мормонам не вистачало дорослих жінок, а без жіночого племені вчення про багатожонство втрачало сенс. Почали ширитися химерні чутки, чутки про бивство переселенців, про погробування їхніх таборів у тих краях, куди індіанці навіть не заглядали. А в гаремах старішин з'являлися. Нові жінки, сумні, заплакані, зі слідами жаху, що закарбувалися на їхніх обличчях. Пізні подорожні в горах розповідали про банди озброєних людей в масках, що тихо підкрадалися до них у темряві. Ці чутки та байки обростали правдивими вістями, підтверджувались і знов підтверджувались, і нарешті ця темна сила набула точної назви. І досі ще на далеких західних ранчо слова спілка Данітів чи ангели помсти навіюють забобонний страх. Але навіть дізнавшись, що то за спілка, люди стали боятись її не менше, а більше. Ніхто не знав, з чого складалося це безжальне товариство. Імена учасників кривавих злочинів скоєних начебто в ім'я віри, зберігалися в найсуворішій таємниці. Друг, з яким виділилися своїми сумнівами щодо пророка та його мети, мих виявитися одним з тих, котрі, жадаючи помсти, вдаруться до вас уночі з вогнем та мечем. Через те кожен боявся свого сусіда, і ніхто не висловлював своїх найпотаємніших думок. Одного чудового ранку Джон Фер'є зібрався вже їхати в поле. Коли раптом почув звук защіпки, позирнувши з вікна, він побачив огрядного родуватого чоловіка середнього віку, що йшов стежиною до його будинку. Йому закололо в серці. То був ніхто інший, як сам великий Брігем Янг. Фер'є тримтячий, він знав, що ці відвідини не принесуть ніякого добра кинувся до дверей зустрічати проведаря мормонів. Янг сухо привітався і з насупленим обличчям пішов за ним до вітальні. «Брати Фер'є!» – мовив він, сідаючи і пильно зирячи на фермера з-під своїх світлих вій. «Ми, носії правдивої віри, були тобі добрими друзями. Ми підібрали тебе, коли ти помирав у пустелі. Ми розділили з тобою їжу, ми привезли тебе до обітованої землі, дали тобі родючі ґрунти і змогу забагатіти під нашим захистом. Чи це так? Так, відповів Джон Фер'є. Натомість ми просили тільки одного, щоб ти прилучився до правдивої віри і виконував усі її приписи. Ти обіцяв. Але коли те, що говорять про тебе, правда, ти порушуєш обіцянку. «Я? Я її порушую?» – заперечливо підняв руки фер'є. «Хіба я не віддаю свою частку до загальної скарбниці? Хіба я не ходжу до храму? Хіба я не...» «Де твої жінки?» – перервав Янг, озираючись довкола. «Нехай прийдуть! Я хочу їх привітати!» «То правда, я не одружений», – відповів Фер'є. «Але жінок мало, і багато хто серед нас потребує їх більше, ніж я. Я не самотній, мною опікується донька. Про доньку я й хотів поговорити з тобою», – сказав проводир мормонів. «Вона вже доросла і має славу квітки юти. Вона припала до серця, кільком найповажнішим людям. Джон Фер'є насторожився. Про неї ходять чутки, яким я не хочу вірити, чутки, ніби вона заручена з якимось поганином. Це, звичайно, порожні плітки, що говорить тринадцята заповідь святого Джозефа Сміта. Кожна дівчина правдивої віри має бути жінкою одного з обранців. Коли ж вона одружиться з поганином, то скоїть тяжкий гріх. Я не можу повірити, що ти, прийнявши святу віру, дозволив доньці зневажити її. Джон Фер'є не відповідав. Він нервово м'яв свій нагай. Оце й буде випробуванням твоєї віри. Так вирішила свята рада чотирьох. Дівчина вона молода, тож ми не хочемо одружувати її з сивим дідом, і позбавляти права вибору. Ми, старішини, маємо досить своїх тилиць, але мусимо потурбуватися про наших дітей. У Стенджерсона є син, у Дребера теж, і кожен з них радо прийме твою дочку до свого дому. Нехай вона вибере одного з них. Обидва молоді, багаті і сповідують правдиву віру, «Що ти про це скажеш?» Фер'є, насупивши брови, мовчав. «Дайте нам час подумати», – сказав він нарешті. «Моя донька надто молода. Їй ще рано виходити заміж. Вона повинна зробити вибір за місяць», – відповів Янг, підводячись. «Рівно через місяць вона мусить відповісти». На дверях він обернувся. Обличчя його раптом налилося кров'ю. Очі спалахнули. «Якщо ти, Джонефер, є!» – скрикнув він. надумаєш зі своєю немічною силою противитись наказові чотирьох, то пошкодуєш, що її і твої кістки не зотліли тоді на с'єрабланці». Погрозливо змахнувши кулаком, він вийшов за двері. Фер'є мовчки слухав, як хрустять камінці на стежці під його важкими чубітьми. Він сидів, упершись ліктями в коліна, і міркував про те, як розповісти про все це дочці, аж раптом відчув ласкавий дотик руки, підвів голову і побачив, що вона стоїть поруч. Єдиний погляд на її бліде, злякане обличчя свідчив, що вона все чула. — Я невинна, — мовила вона, відповідаючи на його погляд. — Він так кричав, що на всю хату було чути. — Ой, тату, тату, що нам тепер робити? — Не бійся, — відказав він, пригорнув дочку до себе і лагідно провів широкою грубою долоною по її золотистому волосю. Все буде гаразд. Чи не охолола ти ще до того хлопця? У відповідь почулося гірке схлипування, і її рука стисла батькову руку. Звичайно ж ні. От і добре. Не хотів би я про таке почути. Він славний хлопчина і справжній християнин. Не те, що тутешні святенники з їхніми молитвами та проповідями. Завтра до невади вирушають копачі. Я вже якось дам йому знати, що з нами сталося. Я добре знаю цього чолов'ягу. Він примчить сюди швидше за телеграму. Люсі всміхнулася крізь сльози, почувши це батькове порівняння. Він приїде і порадить, як нам бути. Але я боюся за тебе, любить тату. Я чула. Чула, ніби з тими, хто йде на переки пророкові, Щось страшне, але ж ми ще не йдемо йому наперекір, заперечив батько. А там ще побачимо. Встигнемо. Попереду у нас цілий місяць, а потім, здається, мені найкраще буде тікати з юти. Покинути юту? Еге ж, саме так. А ферма? Дещо, коли зможемо, продамо, зберемо трохи грошей, а решта нехай уже пропадає. Правду кажучи, Люсі, я не вперше вже про це думаю. Не можу я не перед ким плазувати, як тутешній люд плазує перед отим клятим пророком. Я вільний американець, і мені це не до смаку, а переробляти себе уже запізно. Якщо він тинятиметься довкола нашої ферми, то назустріч йому вилетить добрячий набій із шротом але ж вони не випустять нас, – мовила дочка. – Остривай, нехай приїде Джеферсон, і ми все влаштуємо. А тим часом не бійся, Люба, і не плач, бо в тебе оченята запухнуть, і він дасть мені прочухана. Не бійся, тут нема жодної небезпеки. Джон Фер'є втішав її спокійним, упевненим голосом. Проте вона не могла не помітити, що того вечора він надзвичайно старанно позамикав усі двері, а потім ретельно почистив та набив і ржаву мисливську рушницю, яка висіла на стіні в його спальні.